Azken gehi tokia! Azken gehi tokia! Antxetea ratia! Aztelenetan, gaueko bederatzietatik Amarretara! Oh yeah! We will, we will rock you! We will, we will, rock you! But you're a man, hot man in the street, gonna take Your... Ongitorriak azken geltokira, ongitorriak bai. <laughs> Hemen gaude ia denak. Beti ere bai. beste bate aste batez koñazo emate. Hori da. Ez da hori esateko, beraz ni esango dut. Bueno, pero omenez esango dugu. Bai, da. Bueno, gaur niri tokatu zait serio jartzea ta zera eh, trenaren gida hartzea Ainda nora hori norabidea bai. no, hori da. Martxa karto. Somatzen du zure ahotsan hor nerviosismo. Oh, bai, bai, ba, ba. bai, eske jo, eske lekoa ze izan zen, GTA bai City. Bai, Holland Hortikan egonez Ronaldo sinfladuta niretan sartuta. Izterekin <laughs> gabe. Eta kaurre katzen zu por Queen. Hori da, ekarriko dugu King Gek Tokian esta. Ya, es que Tokia <risa> oso talde imperiala, talde le imperiala, tan imperialena. Imperiala. Ciudad si si extra, ¿eh? Así sea extra de sidera, va eh? spoiler alert. <risa> Entonces tú ten, tu ten <risa> extra hori Hori eh, da. Azken Geltokiko Under, hace el Tokiko. Mete al Garashiko Under, under. <risa> under. <risa> <risa> <Metal garraxiko> under. <risa> pero Andy Aier tere bai daukagu, gure, gure parental hori egiten. <risa> <risa> <risa> <Dira> ez da? <risa> es, es da hau txibar... Ba... Magia hori, hori da. Koprodukzio bat da, gorto. Eta, <risa> <risa> <risa> bueno, ez egite, hasiko bera presentatzen taldea, ez? Bai. Ba, Queen taldea, eh, mila beratzen da iruro gehita urtean, London, Inglaterran sortu zen. Eh, Lautaldeki ditu, edo lautaldekide izan ditu denbora gehien. Brian May gitarra ta teklatua, Roger Taylor bateria, John Deacon baso ta teklatua eta ezagunena ahotsa ta pianoa eta gitarra jotzen, Freddie Mercury. O zaunena nadai. Bai. O sea, besteen izenak igual bez. Zen dira eta saute. Hombre, Brian May da. May bai bai bai Eta oraingoa bezlaria Eta zein da? Eh? Eh, bai, emendu eh, okaz Famatua da ere eh, bai Bai, Paul Rogers Paul Rodgers Baina bueno, bai, bai, hori iritsuko da, komentatuko dugu ver, talde honen Zera Un edo, eh kapoia, Tal guztiak bai. Bueno, bazdaakit, eh, komentatuko izue, nahi duzue pixka bat taldeari buruz Bahori, eh, Londonen sortu ziren eh, Ze estilo jorratzu dute, bah, gehien bat Rockarekin zer ikusi daukan estilo guztia Baina, irosatagatik, bah, glam rock Hard Rock y Progressive Rock Estilo de la Senda mm -hmm. Bueno, pero es un cien Al da cien eso, eso eh, tal y al da corra Quizá un bueno, bueno. okay. Glam rock Zer Zertan kaltu jatzen da, azkarre <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> musikalki asko dakizu, nez? No? Oso amariko naturak. <gülüyor> <gülüyor> <gül> bai, nik musikalki dakit pilo bat ez da. Baina <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> azkarra eta txarra. Bai, azkarra. Azkarra eta hona. Azkarra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eta hona ez dago da, azkarra eta txarra. Eh? Azkarra eta txarra da, barrok motari non eh, roc, rockeroak emakumez eh, jazten ziren eta egiten zituzen pues, gauza eh, Locha… Locha… Locha… Es que está aquí. No las atenden las cosas más vergonzosas. Mm. Va fama tuakizate, Kuguchi, Gora, Vera, Roy y Ori. Ah, oh. junio, Oh, oh, oh, es eso. <risa> locha gabe que guinda Roca. La reina sanga, tú y cansan de la clan Banda Bueno, batipo hauek hasieran eran Esmail izeneko taldean zeuden, e, Brian May eta ustu Roger Taylor-rek beste kide batekin zaukatena gero Freddie Mercury etorri zen eta ja bukaeran basua jondikon hartu zuen eta bueno, hasi ziren pentsatzen ze, ze izena aharri, eta hainbat proposamenea zituzten Grand Dance de Rich Kids eta olakoak, baina bueno Freddie Mercury esan zuen Queen oso ondo sonatzen zula ta, Brian May Ah, es... Suen... Oripeñchadse, sí. pero ya es que no sí. Sí. Que, créum, que te... <risa> Lo que dijo el puto Friday Mercury. <risa> <risa> <Y, risa> a... <risa> ¿Qué pero... ba, es eso? diva. Ah, güey, ¿cara? ¿Arazo dituzte? Ese, Queen y Senarekin, pero... Va, eso es tuxte. Va, tu ba, va tal debate de Prince, edo... El artista anteriormente <risa> conocido, va, <risa> bai. <A, a, risa> bai. <risa> Bida, bai, da izenena da... Igi e, garazda... pautaleko auslariak. Leengo <laughs> <laughs> gunean ikusinun, Snoop Dogg, orain, ez dela Snoop Dogg, orain da Snoop Lion. Ba, ikutu itzazue barrabilak. Tontakiriak, tontakiriak. Eta bueno, mila e, beratziun da iruro maisruan, Queen lehenengo, edo Queen Bat izeneko diska atratzuten, gero mila beratziun da laro geita mailauean, horren gurtean, zuten B disko atratzuten. B disko hauei e, abesterik ipinize, Iruarren dizkan ja lortzuten ja egin estiloa hoeto jorratza eta ya ja, eh, ba, fondan entzuten ari garen Killer Queen abestia Iruarren dizko horretakoa da Deitzundela dela Herd Attack Oso Bee Gees, eh, Bai, mi abertatzen da, erlogeetan me lo, happy flowers, ziren Eta, bueno, e, urtea e, hauetan, ba, esan daiteke e, Ez zirela oso ezagunak, konzertuetan ba, harto usoak edo palomita, horkitut eh, harto, harto usoak oh! esaten dela euskerat A ber euskaltan dia mesedez A ber <laughs> nola esaten da palomita edo popcorn Yurt Ziret eta eh? usoak horkitut den di Baina, Google Beste euskara da Zu? Zer esatatu eluarrek. jarrek usoak Ba harto usoak <laughs> <Harto usuak. laughs> manatzen zituztela Eta horretu, haietan, ba, Freddy e, bere izena, ber, bere izena da, Farrok Bomi Bulsara, zebera da, Hori. Stone Town eta gainera da, Erdi Indioa, ba, bere izena aldatzea okeratu zuen, e, Freddy Mercury-ra. Eta ja izen, ikusten bere ambigotasun seksuala nola erabiltzen zuen, showa egiteko, eta... Nola, nola, nola, horrez, nola. Nola, nola, nola, spoiler, ez zel... da? spoiler. <laughs> Eta hori, eta ja mila bedatzen dela hori eta urtean, ba, Sheer Heart Attack diska eta zuten, ja arrakazta izatean hasi ziren erresuma eh, batuan eta estatu batuetan. Eta horrentzuten ari garena, eh, fonduan Killer Queen beraien abestiri. Bere beresin edo izan zitekean. Gazta leengo bi diskak da txarrak edo. Bai, eske nigen diska guztiak opestatzeko eta leengo biak pasajitut oso azkar. Mo originalak <risa> ez direi. Diskan izenean ez dio oso originalak, ez? ez? Kim bat, Kim B. Kim. <risa> kim. <risa> bai, ahorain entzungo dugu benetan eh abestiona Bohemian Rhapsody. Jarriko dugu altu ta Googlean ah. komentatuko dugu ze diskoka den ta guztia. Vale, vale. Garri, garri. <risa> Look up to the skies and see I'm just a blue boy. I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Mamma Mia, Mamma Mia, let me go! Beelzebub has a devil for aside! dugu Bohemian Rhapsody, mila bederatzeun dalaro gehiitama gozteko A Night at Opera diskokoa. Disko ni buruz esan daiteke Marsanaien filmaren omenez jarri zutela izena diskan, eta niagozen dekin, Groucho Marsen lagunak edo ezagunak ziren, ziren, e, tiponek ba, bukatuzunean bere Marsanaien basa guzti hau, zegoen ba, oso atento e, Londresetik e, e, ibiltzen ziren artista iburu eta esagutu zituen tip hauek eta gon ziren beretxean hor joetzen eta oh, eh. erregalatzen tipiko disko platino eta parti iruduzko nahakoa. Ona, Marsanaiak beti izan dira musika alkiba multimusik multiestrumentista ketabara. Eta... Taña, taña Fred Mercury zen beraien fan ikaragarria. Oh. Horregatik, e, osea, bera esagutu baina Lena ja jarri zuen izenago diskoan Eureka tikera maten zuen bigotea! Hori oh, oh, da! Harkatu, bigotea! <laughs> eta aurrengo urtean, mila beratzen da, iurrogeita amasei garren urtean, a day at the race, eh, diskoa atreztu zen, zela aurrekoaren diska eh, bikia bezala edo sekuela bat, oza, ja izena dira antzekoak eta Baya, beste, arte guztia eta den Marsan aien pelikula, bai, pelikula bat. Hori bai, da, bai, ziren, komago bezakit, eh, nola da? Eh? Omen aldia? ditopia do no no sabes no, bi, bi, bi, bilamba direnean trilogia bezaino bi vale. bilogia ba bilogia eta jausta el jauna taiket vale ondo eske no derasaia que dizke eta acaban eta disco deia the race eh, disco aren son baditulov ari grantzuten fondoan oso abestitu señala <risa> <risa> de bai <risa> Kaston taimina heukitzen ari nahiz gaur, ez dakitza erdatzuz nahi gaur. Bai, bai, bai, joe. Salineo los astros. Gauri ligatzen du guai. Bai. Fringles hogek zera <fuzzy> top-top tematu ez. Zan daiteke? <tres> Shand Shandy de imitazionezan. Bai, Shandy. Eta ez dakit, nik uste dut handerreg nahizu la... komentatu, bai, bauka zuzat bat komentatzeko nego musikalari buruz. Es, bueno, bai, gainera beste honekin lagian justo timing perfecto, bai. Zer, bueno, ah. eh, lehen bueno, la Ez comentado Sartre, no eso, se puede. Eso ba bueno, san comentatzen gara, ba, azken urteotan egon dela musikal bat egiteko ze bat, eh, bueno, mm -hmm. e, Lehiaketa bat eta YouTubeen ba bueno, bideoak, eh Izberdin bideoak e, bueno, bidaltzeko animatzen zuten jendea eta no, ba tipo bat, bilatu nai bazu YouTubeen eh Marc Martel iztenekoa eta egin zuena justuabeste honen eh bertsio bat. Eh hartzen gozu Marc Martel eh eh shamaditu love taikusiko zu, ba tipoa, osea, abestendu hau bikaino, ne nekatu gabe, gaina ikusten zorpegia ta ta flipatzen zu de gasort gatz. Ja A ber. A ber. <laughs> La, o sea, la la la la la, sun, la, o sea, la, o sea, la. la estenzun, sabes estenzun imperterrimo, eh? imperiala. Imperial, imperial. imperial. imperial. imperial. <laughs> King Esta aquí, imperiala la estenzun. Genkivola. Está que darí ganas de. Está <laughs> eh, tipo. Ahora ni... <risa> va a matarme. Pero, ahora ni But I just can't get no relief Lord. somebody somebody Ooh, somebody, somebody. anybody find me somebody bai da, bastante ikusgarria daia hartu zuten paperantzako bueno hartu zituzten hiru abeslari ta hiruak dira osona, baina naske hau da hau da spektakulara La eh? musicala bakatu daia jarretu dute Ez prestatzen ari ja, ah, Ez dakit da atera den jae sí. eh, baina bueno e, momentu ama trazena ateratzen mm. televiztan ebait bai. prestatzen ari ja. ziren da, Freddie Mercuryen biopica eh, bezala badiela bai, prestatzen osatxabaronkoenekin baino... Eta, eh, bueno, honetan da musikal e? bat, ja, bueno, vai, pues, vai. les miserables edo, oh, miserab cards oh. bestelako zenko... <laughs> <laughs> Broadway! <laughs> Broadway! <laughs> West Ender, nikazu honetan ez da. Horio. <risa> <Joría. laughs> Nioatzen ez da irungo geitera eta eta eta eztent, ba, tributo nao bezarako... God gogoratzen um, naiz. Godshave de, guin, nolako zerbait. Bai, goz. Vai, vai, ba, naheko eh, naziren uh, ez, zora... Bai. Uh, gogoratzen dut, baina ez da berdina... Kogoratzen duan nosa ondo gauk zerekin nola apukatu zenun, ez? Gau, hori. Txasakit, igual nahi bat duzu eguno gara ya, urrengo diskako abesti bat entzutera? Urrengo diska da bila beratzen da hiruro gehietan News of the World eta entzungo dugu adibidez We are the Champions abestia. Bai! Venga, ba, bazen abatera. Time after time done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few Entzun dugu We Are The Champions Mila beratzen dara egitamazazpiko News of the World diskokoa eta ara in fondoan entzuten ari gara Bicycle Race, Marcosen Abesti gokukuna <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ezo, no atzen zitzaian Ostazen zitzaizula abesti hau zuri <gibit> bai, bai, ez? Bai. Ah, komentatu diatzu Gaina horrein italeko jirua denez beti jartzen dute telebistan no, Etaiko eh. ba, jirua eta abesti gara <gibit> Egin duzute tropela it e, italeiko jiruan Ez, oi yes, esan ez Ahertek fijo egin duela tropela Ez? Ez nik ez dute hori egiten. <risa> <risa> Baakitzer den, baina... Nik ez dut gauza hori <risa> egiten, bena delako. <risa> beno, beno. Eh. <risa> ez dut li bat, bezala utzi nahi, baina... LIZUNKERIA! <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, a Bicycle so. Race abesti hau, mila beratzen dela errogeita mesortziko jazz diskokoa, eh, izan zituen bi terfulka edo bi arazo, eh, Ezta baita! Behi ezta baita izan zituen, bai, milenko legin bezala horreko astean Hori iru izan zituen Bai, hauek bueno, bi bakarrikan baino, ah, vale, vale. Disko, disko berdinean eta gustu eta besti berdinean Zea besti honen e, videoklipan eta baita Eta besti honen poster bat ergalatzen zutela diskan Biakka etretzen ziren emakumeak bilosik biziletan ibiltzen Eta... E, e, zera... E, Asko salduzen Os, os tipikos mojigatos ingleses izan zutzen, oai, madre mia Ese, ¿Qué es esto? Está aquí ten eh que ya lo... Bueno, yo sería cosa de Brian May, yo qué sé. <risa> Ahí troleando. Ah, eh? que el tío salga aquí eh izan zuten arazo eh, da gero ustut eh dago la bestia bestia bat dela eh Fat Bottom Girls. Eh oh, bai. Nicka Girls. Está hor hor <risa> E, irudi berdinak emakume berdiñak, e, berdiñak e, txirrindan iban over the limit eh, orne, <laughs> overnight thompson hori <laughs> fijo troleatzen hori jartzen baute bueno, ikusiko zen gehiago egan gaztain, horiak ez zero eta bai hori badago bioclip bat eh, noseke sé zike batena direla, direla neska bioziko saltatzen ta, egonda demora pilo batean youtubeko ikusiena eta azkenan ja Egin du egin baresan. E, Zorintzen zo nuen ez hori? Egin nintzen, ne, ne, nintzen nesketako bat. <laughs> Eta, bueno, dukatu emean eh, gauza bat apuntatua holan bastante kuriosa. Eh, Brian May gitarristaren gitarra, ez dakit bakizue eh, nondik atara zen gitarra hori. Fendareko enpesa batetika. Es, oso, daukate daukate soinu karakteristikoa zer berak egin zuen beretxean, beraitarekin. Egin zuen eskuz gitarra hori. Erabelizun eh, josteko ratzak, tximina baten, enmarko baten egurra, bizikleta baten muei batzuk. Osa, egintzun eh, bera bakarrikan. Eta eros, eh, proposatuzioten aldatza, da, beti eh, erabiltzen zuen gitarra wow. berdino. Zer hipsterra, Bai, ose... no se. Eta doi nio naceukan jarretzen zuen ondo. Brikomaniakoa. Bai, eta gaitu <eta>, la... Doi brikomaniakoa. Ola etar mug fuzile pixkakein nela jarretzen zait. Dio, pegamento <en> medio. Ez, <laughs> <laughs> <haz> bueno, horren eh, dikana erigera... Abesta, txuten abedu ni... Bai, bai. Es ba, igual datuko dugu hurrengo bestira, es beste zer esan nahi. Hurrengo diska edo hurrengo bestira. Tipo ni uruz, hurrengo bestea ta hurrengo diska, eske jarri dut diska bakoitzeko e, abesti baino, ez badute diskopio, ta mala do disko, la cosa va. Aurtero, at Bai, oraingoz bai, gero ja jotzen dira bi urtetik baino eta gero ja por motivos obvios bai jotzen dira cuchia Bai. Dorango dizkan ja da, 1938an jazz izena, ez? Bai bai, hau da, eh entzutzenari garena basicol reis da disko hontako, ah, eh? bai. Bai bai, yeah. auza gauz izan zen disko hau entzunaraz hauek posterrekin ta dena. Jazz. Bai, eta auka zer jazz, jazz egin ez? Es? Ez ezti ta ez aukane zer de una noche en la ópera. Ah, ia. <laughs> yes. <laughs> <laughs> ba, Baina, ustez aldatuko dugula, ez? Eh? Gero jarriko dugu aurrengoa bestia dela, Another One by Oso ez da baita? Bai, eh The Game Discokoa. Zureku dugu. Du, du, du. No, jende Bye, bueno, jende, <laughs> Ander, bueltatu zure esherlekura, pika etorriko da, bestela. Zenden <laughs> denak, distanziak moment, eta nire izan dugu. Den treneko baino gela entzinen, edo. Bai! Bueno, ba, entzun dugu, anodur guan baizetaz, mila beratzun dala hori urteko The Game diskokoa, orainari gantzuten fondoan Radio Gaga, de la disko berdinekoa. O, bak ez duten Lady Gaga hartu zuen iztena. Abesti abestienetatik eta besti hau hartu zuen bere izena, e, uste dut Brian May ez da kez dago Brian May edo John Deaconen semeak ari holan hitz e, egiten ikasten ta, a, jarrita, eta gei irratea jarrita ta egiten. Abai. Pf, Ole jarrituna besti on. Abestien abesti izena horreladikan. Bueno, eh, daukatemen gauza bat aipatzeko eh, Denok gogoratzen dugu nola Frey Merkurik hartzen zuen beti mikroaren euskarriaren bakarekan egoiko partea Akantatzen zuen nolan alo freestyle Ba hori gertatuzitza Freestyling. aion <laughs> Freestyling! Freestyling! <laughs> hori gertatuzitza aion Queen baino lehenagoko zaukaten taldean Behin jotzen Ba apurtu zitza aion beko partea eta tipa jarritu zuen Eta nola beti, beti engorparatzen zituen Tik guztiak bere showera ba hori ya Eri hortu zen Osa, izan zen zidente bat, eta bertu zen bere gauza akarismatiko bat. Oi, Baibain. koño, koño. Koño, koño! <laughs> <laughs> Gero, da okatemen, bueno, zuek ez zute ikusi baino, alu zute bilatu Googleen kuineko logotipoa, Elojua. deditzen dela Queen Crest, zue baka zuemen, eta ikusten dugu hemen logotipo enten dugu dela bi lehoi, e, ozera, kar karra marro bat, kangrejo bat, ez? Eta bi ninfa edo bi adazakize diren, Eta hau da, e, Freddy Mercury diseinatuzu elako, zeberak ikasizun diseinua, taldeon dan sartu baino lehen. Eta egin zun, taldeekideen, signo zodiakaleen animaliekin, ba, logo bat, ez da, berdunda, kagu Bileoi, John Dikon eta Roger Tieloren gatikan, gero Nola Brian Mays zen Kanzer bat kagu eta Freddy Mercury zen birgoa, tamien jarri du, ezakit, et, et, bi ninfa dobi hori da birgo, ezakit. Eta dragoia zer da, eh, ez da, dragoia, da, da, da sugarre, sugarretatik berpizten ari den fenis bat, Eta gara dukagu, erreginaren eta kuletra handi bat. Eta lehoiak zerrati dukak bizarra? Zendelako lehoi bat. Erre, errege lehoiak denako. Eta erregeak bizarra eramaten dute. Egin errege magoak. Da Freddy Merkuren bibotearen paralelismo bat. Baina... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Honest, ino, ziratu karramarroa zegoela logoan. Bai, gainera dago karramarroa hori irakiten. <risa> <risa> <risa> Eta ziño esfigatu Eta nazi Bai Txalmurro edo bueno, gero atelo zuten Bila beratzen duela hori garren urtean Hot Space izeneko disko bat Baina ez dut Ez dut ez da hipatikoze. Osa, kritikak esan zuen oso disko txarra zela Eta nik ustut, zani beraien, beraien ekin dago Nik etzu diskoa gozoa eta ez zera jartzeko Zin da zure aportazioa hemen nazken geltokia Ni esan godez bestela Mierda bat da! Ah, bale, hori hori Benetan, eh, Kriston Ostia sartu zizkieten Kriston Ostia sartu zizkieten disko negatikant Hombre, ez da inbestelako baino ni. Ez dute harkitu abesterikan jartzeko. Mierda bata! Mierda bata! Beraz, beraz nahi bat duzu, pasatu gaitezke... urrengo diskara, ez? Bueno, entzun dezake horrega du... kanta, ez? Hori da. entzungo gode I want to break free! Abestia! Oh. Ona! Ona bitiko! <gülsorritiko. laughs>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 Marcos, duzu esan. Ba, entzun dugu, I Want to Break Free mila beratzen da laro laugarren lau urteko The Works diskokoa eta disko bereko eh, ez, diskobereko ez. Beste diskokoa. Eh, Akain of Magic izaneko diskoko Akain of Magic abestia, ari gerantzuten fonduan, mila hey, beratzen da laro geita segarren urteko diskoko. Sakonean, ez da. Bai, gordinan. <laughs> <laughs> ba, entzun berri dugun kanta I Want to Break Free eee... Eh, Ba, beti izan duolan eh figura hori ez, e, jendak esan dutzula ba Frei Mercuriren homosexualitateari buruzkoa zela edo eh zera eh sexualari buruzkoa edo zela, baino berak esan zuen behin eh zera e, John Dickonek iradizuzuela beste hau eta ez berak Eta ez dela homers esorleta ateriguruz eta esan zuen. Eta tipoa bere makumarekin posik bizitza eskondo, ozak emig eme kuentas. Nei nahi ditut probak, porque eskontzea eta posik bizitzaa... Ozak egual zan nahi zuela dibortzua, horregatik anai want to break free. Ni ustoa ez, nik ustoa ez. Zer komentatun ez Ah, bai, bai, bai. Hemen nenez zuen baetan eko saguna kuintaldea egan Taldea, egan taldea bakitzen dute bai EGA Egan, egan, egan Zein zuen, bertxeta Bertxio bat egin zuen? Ez, egin zuen, ba, diska bat, diska guztia Bai Ba, zein, ba, eganen kantekin Baina euskera ara pasata No, no, esa, queenen kantekin Queenen kantekin bere, bere apestikin Ez, No, queen, eganen kantekin, baina inglesez Ostras, egan, queenen kantekin K jefes Bertxio zituen, eta nahiko zagunen zen diska horret Dizka hori hemen. Baina egalezen tipu hori abeslaria zela bibote duna... Bai, saldi. Eta, eta beti... Bere idoloa. Bat. Eta beti galtzen zuten oskorribekin. <risa> oiek, bai, oie, <guai>, oiek. <risa> <risa> <risa> beti erramo ditanta jotzen zen, oiei dire, bai. Eta <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> beti, bau, nire uste daukaloi bigotea, bo, zait, oa, Freud zen, hau oso hau zen, hau zen, Ah, baina, miltabat egiteko zuten. Hula, handen eta <laughs> <Bueno>, ba, bezala. <laughs> Bitzikeri bezala. Bitzikeri gehiagorik ez baduzue. Yes. Entzungo dugu, hakaendo <laughs> mai disko berdineko, Friends Will Be Friends. Abeste, abeste temazoa. Baina temazoa. Oh. Playlist epikoa. creating the other half right away taking all the cows datu gera HTrratia. Bueno, va ba, entzun dugu Friends Will Be Friends, Kind of Magic diskokoa eta orain fondoan I Want It All Arigarantzuten, o oh. Demireko oh, diskokoa 1989koa. 1000 dira galetzen zenun urte bat ateratzen dututen, ja pasadira 3 urte, eh. Ja ah, de fasto, ba, ba, ja ritmo ja. bai. Bueno, ba, hemen ari, ari ziren ateratzen beste disko batzuk eta beste aktuazio batzuk, daka gu eh Wembley egin zute 86garren urteko e, zuzeneko kontzertu mitikoa oh, right, mitiko, right. Live in Rio grab Mercury saiatu zen e, bakarka diskoak ateratzen, bueno, ta ateratzen, bueno, Serrakavierekin ta nikuz dut, horregatikan jaitsi zutela piskat ritmoa. Era bai ateratzen Flash Gordon eta Los Inmortales, Highlander oh! filmetako oh! banda sonorak. Ilkaitzak estan, lezen moltzate eskeraz. <laughs> <laughs> <gül> Unai? Unai? Aiert? <risa> Ezilkorrak Ezilkorrak pai <risa> Ilgabeak Nezu zunean eh? eta Ja <risa> boto dituzute aukera oh, denak <risa> Eta Flash Gordonen zera besoarek e, zera e, musika batek <risa> Besoarekin izan berrun baina eh, vale. galdu zuten piska popularitatea zen jendari zi, itaitai gustatu baina bueno orokorrean zauden beraien karreraren gorenean Naiz eta pertsonalki alki zoden, igual une, okerrenean, zen Frediri eh, diagnostikatu zitzaion zida, meik zaokan kriston depresioa eta... IESA! IESA, IESA, edo VIH-a. Eta, eta meik bestutik, eh, irakurri eh, depresioa eta suizidio idei ari zela hor eh, burrukatzen, ezakiz eragatik. Hau e, zen ez, ezkondu da ze gona? ZAKIT Baina ZAKIT, no. ZAKIT, jazuden pixka bat ja gauzako gertzen Oiko ematen du ez, dalle, Ashkot? Bai. Momentu, gaiurreko momentuan ez, da, erlazio errao bat Bai, gainena, da, entzun dugu Friends will be friends, ba ZAKIT, zesan, eh? Friends will be friends, momentu <laughs> hortan gutxi Baina, bueno, e, horretaz aparte zaukaten Hemen eh, numero 1 goitama sei, top amar, zaukaten, osea, zaukaten kriston. <risa> <risa> mila, mila irure hon da, hogeita bihazte segido, eh, resuma batuan, rankinetan, zaukate rekorra, irure hon milioi kopia munduan zehar, osea, zau den, eh, musikalki bere momentu, oberen, baina, bueno. Da, billboard edo... Bai, billboard. Ode, ba, e, entatik, egun dire kinekoak. <risa> Eta, ager, bai, jo. Bai, bai. Eta bueno, bai, izan dugu, ez? 1989ko urtean atera zutela Demirako diska eta 1990 eta 91ko urtean Inuendo izeneko diska atera zuten. Ba, justu nikuste, Freidiren e, iaesa diagnostikatuko zuten urte berean osake horia da. Bai, beste 3 urtean pasatzen, ez? Eh? So, hori ja hasi ziren asko askojisten, ja zen prentsa ba zerikatzen Fred Mercury jasitzen kausa gorkorrean okertzen. Uh, <laughs> Baia, terazten gainera bere bere momentu horrtako mutil aguna ja, ja, konfesatzen zirela, zirela pareja eta tipa ona infecta dena, usteko ja, ja pakean osteko pak gean tipoa. Ta bai bai, se no bueno, zakit, ez badzu eh, ozer esateko, entzun dezakegu inuendo diskoko abesti bat, igual. Bai. Entzunko mm. dugu, show must go Beste temazoa zoat. Bai, bai, bai, bai. Gainan momentu duela zonetan, ba, esango zuena Freddy Mercury, ez? Bai. Show must go on. Eta gero hiltzenen oso ondo torrizitza dena, ez? Er? Bai, bai, bai. <laughs> bueno. Spoilerri... guess we know this god all and all does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain in the past daremo eztokia, bantxeitea errakean, bat eztatik aparatara Facebookean arroba da, Facebooka eta denan Facebook Ba entzundegu, dugu must go on, inuendo eh, diskokoa eta orain fondoan, suposatzen dut ari gara lantuten To Live Forever? Oraim, oso, oso fondoan <risa> oso abesti, aborroposa hitz egin godugun buruz zere mila beratze duen dela errogeita maikako azarroako geita laguean Fredyren eriot zen zeren mila, jasandugun mila behatzen dira, laro egitea zazpiti, IESA. Yes, IESA oso ondo! Eta, bueno, ezen izan IESA izan ikizan zen. <laughs> e, IESaren komplikazioak ikizan zitu Eh, Zer, arnoz... Eh, sistema... IESA gatik ez arahiltzen, baina IESA... Baina defentsak... Baina izan zen Sistema, bai, bai, de defenx, eh, sistema respiratóriko mobigat ez da. Hombre, por komplikaziones... Hori da, hori da... Kuan ez deituz unan defentsak, pues... <laughs> Zau deien defentso. Bai. Bai. Bueno, ba, ba... Horren ondoren, ba... Esan duguna ez, es, ba... Beste parteiak, ba kriston depresioan sartu ziren, egin zuten prediren homenez kontzertu bat horren gurtean, mila behatzen dara lakitamabian, mila e, behatzen dara lakitamabikoa Londresen, eta horren ondoren ba, jondik honek esan zuen, ja musika mundua guztiz alde batera guztien zuela, ze ja Fredieren bukaera ekin ja Queenen bukaera zen, eta ja bere, bere zaila zen musikaren bukaera. Egin dezaketan, ba, egin dezaketan, esan dezaketan, egin E, larrogeita maik, larrogeita maibian, zegoen kristonako, bueno, e, iesari buruzko egon zen kristonako debatea, eta hainan, larrogeita maibian izan zen e, Magic Jordanek, eh, Magic Jordan, Magic Johnsonek bai. argituzunan berakera dizkidazula, eta erretiratzen zela, osa, izan zen urte bat, bai, osa, urte, urte bat, pare bat, oso, don, oso, iesari ikuntaba Eta urte batzuk geroago mila beratzen dela larrogeita bosgarren urtean atzazuten Made in Heaven izaneko diska jau egin zuten, Noski, Freddie Mercury gabe, baina e, bera eren grabaketa batzuekin, holan piskagat... Indi edo... Indi edo, piskagat bai... Eta, bueno... Hor ja izan zen, kuinen ba, bukaera ja ez, ezagutzen dugun bezala, hortik aurrera ja egin zutenzuk lehenkometa zenuna, Queen gehi Paul, Paul Rogers. Bi mila eta laugarren urtean, hasi ziren ja gestatzen gerpustut, Mieta bost garren urtean hasi zielaia ja kontzertuak egiten eta, Nei. eta bi urtean ja bobukatuzat e, eman zuten. Eta ust e, orain dela gutxi olinkadetan egin dutela aktuazio bat baino egiten dute oso noiz peinkan e, agerpen publikoak. kuinetik e, bueno, e, e, gelditzen dieen parteidakoa, ba, bueno, ez daude oso. <laughs> jarraipenaren mateko ez da hori uzakateko banderikant, eta Port Roger, Port Roger, eta talde propioa eta... Zer gara, etzen di aperaian May gitarra eta Roger tegila bateria. Claro, eta ba, ta hori ditzen di ati gala hori, ta hori dintzen pila bat. Jo, baina, <laughs> pues, ta hori... dira, dira taldeakin hasi zirenak. Justo. Mm. Bai, zer gero zen Frey eta gero... Beto horri zen Deacon, osake... Niko atzen ez, geratu dira hasi erauk, eh? Gertzuten casting bat, zera e, aurkitzeko ba, kantantea eta hori bai. Eta deitu ze dute azkin nien ze Robbie Williams eri ba, bai, Eta eh? ez atzeko ba, kantantea bezalari nagozia, ba, Mercury ordezkatzeko, baina bera esan zuen ez ez Ez zuela nahi Ez es que da da Criston papeloya, eh? Etortzea bai, bai, bai. bera eta bero Papeloya eta nena oza, de, nori eta handia Williams eri Ba, da dakala bere karrera propioa, da ja, dakala e... bere... Est, e, bueno, estenatokian da, mugitzen da oso, oso antzekoa. Gainaba mm -hmm. esten du tipoak gero bai... Zera, mikrofonaren, noinaren, gabe eta ez dakiz zer... Zer? Bai, ez? Moztu, moztu! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> e, ez, ari intzen behiratzen, igual, jongo, gera pixkanaka, pixkanaka, ja saioari buka baten, eta hau zaituztegu lan tema lai batekin, ez, eh, si igual. Uh -huh. Zagit, ba, zuen, ba, gure... Me tose contacto guztiak igual komentatuko dituzute. Bai, egian, ba azken geltokia aurkitu bete zu, ba azken geltokia da ba gemel.comen. Ori iBoxen baita azken geltokia bajarri zuar podcast podcast guztiak ezten baia programa 50 50. 50. programara ja hurbiltzen, eh? Egingo dugu berezi bat, ez? Bai, igual da. dugu berezia. Agian agian bai, ni ni kasustu pentsatua. Ze egunean uji egun horretan segurazio hori Dauri! <totit> <gül> <gül> <gül> Azki, prest egon, berri tamar, saio, orta nireko. Horda nisan dugu eBoxen, e, Facebooken, Google, Google Plusen, gure emailan, e <gül> <gül> beti asten zait. Eta, ere nintzen akomentatzen dut, kagulara bai kontu bat hor Youtubeen, agian hasiko gara la noiz bengar aipintzen, e, bioclipak zuek ikusteko igual, nahi bau duzu esartu. Nik padaukat kamara bat. Bai, bai, ez bai, ez bat, eta, hitz egiten dugun tal, buruzko bioclipak igual jarri izakegu. Gaur egon komentatzen ez, emakume eh, guena eh, zera I want to ride my bike edo bai zikolorena ba. igual han ipiniko dugu bai, eh? Zulo ekin ba, feedback edo eduketan oh, ba, oh, oh, ba, oh, oh, Playlist oh, oh, batzuk egingo ditugu Azten zarenen ingeleseko <laughs> izak erabiltzen jagaltzen <laughs> <laughs> Bueno ba, honekin ja bukatuko dugu, ez? Ba, Buziko zaituztegu bye. domstab minau kantarekin Ba, espero, azteak nibruzta, bueno Urren arte Self a real good time I feel alive. Defying the laws of gravity admiration a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go Go, go There's no stopping a car stop me now! if you want to have a good time just give me a call don't stop me down have a good time don't stop me yes have a good time i don't want to stop at all i knew about the on my way to mars on a collision course i am a satellite Sonic Man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball don't stop me now If you want to have a good time Just give me a call don't stop me Cause now Cause I'm having a good time Don't stop me a good time I don't want to stop at all